Allah, Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man wala Wa ba'du Al-Musannifu al Rahimahullahu ta'ala Fi kitabihi Izdima'ul Juyusi Al-Islamiyyati Ala al-harbi Al-Mu'attila Wal-Jahmiyya Wa su'udul Al-Aqwali Wal-A'amali Wal-Arwahi Ilaihi Wa hadisu ببدانه ونفسه ونظره إلى الجنة والنار وبلوغه إلى العرش إلى أن لم يكن بينه وبين الله تعالى إلا هجاب العزة وعرض الأمياء عليه وعرض أعمال الأمة عليه وغير هذا مما صحى عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه ما بلغنا وما لم يبلغنا مما صحى عنه اعتقادنا فيه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Al-Khutul Kiram Kita di penghujung daripada penjelasan Aqidah al-Sunnah Menurut ulama-ulama Madhahab Dan kita masih berbicara tentang Perkataan Abu'l-Abbas ibn Suraj Rahimahullah Dari Madhab Syafi'i Beliau berkata Rahimahullah Tabaraka Ta'ala وصعود aqwal Wal'a'amal Wal'arwahu ilayhi Yeah. Jantara yang kita yakini Buasanya naik kepada Allah Perkataan-perkataan Dan amalan-amalan Wal arwahu ilaihi Dan ruh-ruh kepadanya Allah mengatakan Ilaihi yasaadul kalimat tayib Kepada Allah lah Naik kalimat-kalimat yang baik Wal -amalu salihu dan amal salihu yarfakuhu Dan amal-amal salih Dia angkat ke atas Kemudian al-arwah naiknya ruh-ruh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termuat dalam hadis Bara bin Azib sesungguhnya jika seorang itu akan meninggalkan dunia pindah ke alam akhirat atau ke alam barzakh datanglah malaikat maut duduk di sisi kepalanya dan datanglah bersamanya malaikat-malaikat kalau dia orang beriman malaikat-malaikat yang wajahnya bercahaya terang benderang mereka membawa kapan dari surga dengan wangiyan dari surga. Kemudian berkatalah: Malikul maut wahai roh, keluarlah engkau kepada keriton Allah dan rahmatnya. Maka seketika ruh itu pun keluar dari jasadnya dengan mudah, sebagaimana mudahnya keluar air dari tiku. Baru sekejap ruh tersebut keluar seketika diambil oleh malaikat-malaikat yang wajahnya terang benderang tadi dimasukkan ruhnya dalam kapan dari surga. Kemudian dibawa ke langit sampai ke atas langit ketujuh. Kemudian Allah berkata kepada Roh, Kembalikan ke Allah berkata. An sadaqa abdi fa'aiduhu ila qabri. Ya hambaku benar. Kembalikan dia kepada alam kuburnya. Ini menunjukkan arwah naik kepada Allah Subhanahu SWT. Mana kena disabut. Bedanya arwah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Tak sampai ke atas. Pintu-pintu langit semuanya tertutup maka dari atas langit dicampakkan ke dalam alam barzakh ke dalam ya kuburnya Kemudian nanti membacakan "Wa man yusyrik billahi fakanna ma kharra minas sama'i" Barang siapa menyekutukan Allah seolah-olah dia bagikan jatuh dari langit kharra minas sama'i kemudian disambar burung atau tahwi bihir rehu fi makanan sahiq atau dihembuskan angin ke tempat yang jauh jadi ruh orang-orang kafir tak sampai ke atas tertolak seluruh pintu-pintu langit menolak Adapun pun ruh orang beriman ya dengan harum yang begitu dahsyat bertanyalah malaikat-malaikat di langit ruh siapakah ini gerangan dijawab ini ruh si fulan Bin Fulan dengan nama yang terbaik yang diberi oleh orang tuanya. Kemudian dia pun dibawa ke langit, kedua diiringi oleh malaikat-malaikat lain malaikat, kedua dan terus sampai ke atas. Ya, wadzimu mera'ijul rasulin, wadzimu mera'ijul mera'ijul rasulin, Sallallahu alaihi wasallam dibeda nih, wanafsihi dan kita pun meyakini. Hadis-hadis yang menceritakan peristiwa mi'radnya Nabi. Mi'rad adalah perjalanan Nabi ke langit. Isra' perjalanan Nabi dari Masjid Haram ke Masjid al Aqsa. Asra' yusri Isra' adalah perjalanan malam. Isra' perjalanan Nabi diperjalankan Allah dari Masjid al Haram ke Masjid al Aqsa. Allah muat dalam surah Isra' pula atau Bani Israel. Subhanallah Asra' bi'abrihi dari masjid Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa yang barokahlahau. Maksud Tuhan yang telah perjalanan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Dan ayatina agar kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Ini namanya Isra dan ada yang namanya Miraj. Setibanya Rasulullah sallallahu di Baitul Maqdis setelah itu, Allah mudahkan bagi Nabi dengan jibil, naiklah Nabi dan jibil ke langit ya, ada pun dari masyarak, masyaraksa, dengan perjalanan perjalanan tersebut ditempuh dengan burak ada pun ke atas langit jibil yang bawa Nabi, yang mulia naik ke langit itu namanya Mi'raj ya dalam Al-Quran, kisah Mi'raj dimuat dalam surat Al Najm, ya. Lakatro Amin aya, Ti Rabbihil Kubro. Sungguh dia melihat tanda-tanda daripada tuhan tanda-tanda yang besar. Ya. Jadi itu dimuat dalam Surah Al Najm. Bagaimana Rasulullah mendekat jibril begitu dekat? Hanya satu tombak atau dua tombak daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, thumma fatadallah. Kemudian dana mendekatlah. Ya, Jibril salam kepada Nabi. Ya, dana fatadallah. Mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ya thumma fatadallah fa qaba qausain. Adalah jaraknya antara dia dan Nabi tinggal lagi dua tombak. Ya atau seini atau lebih atau lebih sedikit daripada itu. Ya. Ma khaththabal fuadu sesungguhnya hati tidaklah berdusta dengan apa yang dilihat. Ini peristiwa Mirrod kita kini, Nabi diangkat ke atas berjumpa dengan para nabi-nabi, berjumpa dengan Adam, Isa, Musa, Idris, ya, dan seterusnya. Diperlihatkan Allah kepada Nabi macam-macam tak iman ni. hadis tersebut datang yang dari jalan para perawi-perawi yang taqatun audul terpercaya. Kemudian di sana juga Nabi melihat ke surga dan neraka. Ya wanazruhu ilal jannat iwanar. Nabi melihat ke surga dan neraka. Allah perlihatkan kepada Nabi surga dan neraka ya wa bulughuhu lil arsy illam yakun baynahu wa bayna allah ta'ala illa hijabul izza illa hijabul dia sampai ke aras dalam riwayat hadis dikatakan sampai ke sidratul muntaha sidrah artinya adalah dalam bahasa arab pohon pohon sidrah sidratul muntaha ya sampai di sana nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai nabi mendengar suara suara kalam suara pena yang menulis dalam kitab Lauh Mahfuz kemudian wa'rdul anbiya'i alaihi di sana ditampakkan nabi ya ditampakkan kepada nabi para nabi-nabi lainnya wa'rdu a'mal ummati alaihi ditampakkan pula kepada nabi amalan-amalan umatnya ini perbuatan mereka sampai perbuatan-perbuatan yang kecil, membuang sesuatu yang, ya menyakiti di jalan, sampai perbuatan-perbuatan dosa yang kecil, yang mudah di masjid dan tidak menghilangkannya. Tampakkan kepada Nabi yang mulia S.A.S. Wa ghairu haada mimmas saha anhu dan hal-hal lainnya yang datang dari jalur yang sahih, yang benar. Minal akhbaril al waridah Dari berbagai macam berita-berita Hadis-hadis yang mirip-mirip Al-waridah yang menjelaskan Yang datang menjelaskan Fisifatillah subhanahu Tentang sifat Allah Kita iman imani semuanya Ma balagana wa ma'alam yablugna Baik yang sampai kepada kita Ataupun yang belum sampai Mimma saha anhu Daripada hadis-hadis yang benar I'tiqaduna fihi Begitulah keyakinan kami dalamnya Naam Wa fi al-ayi al-mutashabihati Fi al-Qur'ani An-nakbalaha Wa la naruddaha Naam Wa fi al-ayi Al-ayi jamaat daripada ayatun Wa fi al-ayi al Demikian juga kita mengimani Ayat-ayat mutashabihat Fi al-Qur'an Dalam Quran An-nakbalaha Wa naruddaha Kita terima dan tidak ada tolak Allah menyebutkan dalam surah Al Imran, ya, tentang dua jenis ayat yang terdapat dalam Quran. Walladhi An Nsalaalikal Kitabah Minhu Ayatun Mohkamatun. Dialah yang telah menurunkan kepadamu Kitab. Ya, di antara ayat tersebut ada ayat-ayat Mohkamatun, ayat-ayat yang jelas. Ya, huna umul Kitab. Yang mana ayat-ayat itu adalah merupakan induk yang terdapat dalam kitab. Yang mana kita merujuk kepada ayat-ayat muhkamat, jelas. Wa oh karu Dan ada daripadanya ayat-ayat yang mutashabihat. Jadi satu bagian namanya muhkamat, satu bagian lain namanya mutashabihat. Ya Ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang Diketahui maknanya, ya, oleh manusia, namanya muhkamat, yang jelas, seperti tentang, al-hudud, penerapan had-had Allah SWT, yang jelas, itu namanya muhkamat, jelas, sebagaimana perintah-perintah dalam agama, larangan-larangan jelas, perintah salat, perintah puasa, larangan zina, larangan ini ayatun muhkamat ayat yang jelas. Ya. Dan Al-Qur'anul Al Karim kebanyakannya adalah muhkamat. Tetapi ada ayat-ayat namanya mutasyabihat. Mutasyabihat atau mustabihat adalah ayat yang tidak dipahami oleh seluruh manusia. Ya. Adalah ayat-ayat yang dipahami oleh sebagian ulama ar rosiyun yang dalam ilmunya minha ayatun muhkamatun hina omul kitab wa ukhoru mutasabihat dan ada yang lain ayat-ayat mutasabihat fa'amal ladina fi qulubihim zaykon fa'yat tabi'un nama minhu dan ada pun orang-orang hatinya itu ada kecondongan kepada kesesatan maka dia akan berusaha untuk mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat ini, untuk membuat fitnah. al fitnah, tiwa ibtiqa'al ta'wilih. Mereka berusaha mendatangkan fitnah, mencari-cari ta'wilannya. Ada Adapun orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu yang dalam, warrasiquna fil ilmi yaqulun. Ada pun orang-orang yang ilmunya dalam, mereka mengatakan, aman nabi, kami beriman dengannya, kullun min indi rabbina. Semua datang daripada Tuhan kami. Ada ayat-ayat mutasyabihat hanya Allah yang mengetahuinya. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Di antaranya adalah. Huruf-huruf yang terputus-putus di awal-awal Quran. Alif Lam Mim. Alif Lam Ra. Kaha Ya'in Sa'ad. Sa'ad. Qaf. Hamim. Hamim. Ini ayat-ayat semacam ini Hanya Allah yang mengetahuinya Ya Tak ada yang mengetahuinya Ada yang mengatakan Alif Lamim, alif, alif Allah Lam Malaikat, Mim Muhammad Tafsiran yang tak benar Hanya Allah yang tahu Ya, ini mutasyabihat Demikian juga Dengan segala macam Kehidmatan sifat-sifat Allah Hanya Allah yang mengetahuinya Bagaimana dia bersemayam? Bagaimana dia turun? Bagaimana wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya? Ini mutasyabihat. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, tentang kapan datangnya hari kiamat hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Tak ada yang mengetahuinya. Ada ayat-ayat yang diketahui oleh para ulama-ulama. Adapun orang-orang awam mereka akan paham dari penjelasan para ulama. Ya, merekalah ulama-ulama ar-Ra' syikhunafil ilmi yang dalam ilmunya yang menyingkap berbagai macam tafsir di balik ayat. Ya, adapun sikap orang-orang beriman, menerima semua ayat datang daripada Allah swt. Jika mereka ketika mendapati ayat-ayat yang mereka anggap mutashabihat samar, mereka kembalikan kepada yang muhkamat, dikembalikan kepada yang jelas. Ya, itu jalan yang ditempuh oleh Ahlul iman, ahlu sunnah jamaah. Manakala menjumpai ayat-ayat yang mutashabihat, mereka segera kembalikan kepada yang muhkamat, yang jelas. Ya, dengan itu mereka selamat. Adapun jalannya ahlu dzayyik orang-orang sesat, Memang sengaja mereka mencari ayat-ayat yang mutashabihat, mereka bergantung dengannya untuk membuat fitnah, ibtirah al fitnah. Jadi kata beliau, wajibul haza mimmah syahh anhu sallallahu min al akbar al mutashabihah wa fil ayil mutasyabiha fil Qur'an dan pada ayat-ayat yang mutasyabihat dalam Qur'an anna qabalaha tatarima wala naruddaha anna qabalaha wala naruddaha kita terima dan tidak boleh kita tolak sebagaimana ahlukalam yang menolak banyak ayat dalam Al-Qur'an Karim karena bagi mereka itu syubhat jika diterima tak akan tak bersesuaian dengan akal mereka menolak sifat-sifat Allah. Mereka menolak nama-nama Allah. Ya. Itu yang mereka tempuh. Kita tidak. Kita terima. Kita imani. Naam. Wa la nata'awalaha Bita'wilil mukhalifin Wa la na'hmilaha Ala tashbihil musyabbihin Wa la nazid Aleyha wa la nanqusa Minha wa nufassiraha Wa la wala natarzima wala nutarjimu wala nutarjimu an sifatihi bilughatin ghairul arabiyyah ghairul arabiyyah ghairul arabiyyah ya wala nata'awaluha bitakwilil mukhalifin ya yang berkaitan dengan mutasyabihat sebagian ulama memasukkan ke dalam mutasyabih adalah tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kita terima kita imani dengan keyakinan wajah sifat tersebut sempurna bagi Allah tak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Ya itu akidah kita. Jangan kita menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang teresat ahlu kalam walan tak awalha bita'wil bita'wilil mukhalifin. Jangan kita menta'wilkannya, menafsirkannya sebagaimana ditafsirkan oleh orang-orang yang menyelesaikan jalan as salaf as salih, jalannya Nabi dan para sahabat ya, mereka mengatakan bukan tangan Allah tak layak punya tangan tapi kekuasaan bukan rahmat Allah mustahil punya rahmat, sifat rahmat tapi maknanya iradatul ihsan, kehendak untuk berbuat iradatul sawab, kehendak untuk memberikan balasan Bukan ghadap mustahil Allah memiliki sifat murka dan marah. Sifat makhluk. Tapi maksudnya adalah iradatul intiqam. Kehendak Allah untuk membalas. Ini jalannya ahlul kalam dari asyariah dan maturidiyah. Ya, kita tidak mengikuti jalan mereka dalam memahami sifat. Dengan mentakwil apa yang menurut mereka pas di otak mereka. Wala nahminuha ala tashbihil musyabihin. Dan kita pun tidak boleh pula dalam menetapkan sifat-sifat tersebut menempuh jalan yang ditempuh oleh kelompok Al-Mushabbiha yang menyerupakan Allah sama dengan makhluk. Yang mengatakan tangan Allah seperti tangan kita. Wajah Allah seperti wajah kita. Turun Allah sebagaimana turun kita. Ini namanya Al-Mushabbiha. Ya. Kita tidak mengikuti jalan mereka. dan seluruh al mu'tilah pasti muhsabiha semua orang menolak sifat Allah menolak sifat tangan menolak sifat wajah menolak sifat turun menolak sifat bersemayam dan seterusnya hakikatnya mereka sebelum menolak mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluk bagi mereka kalau Allah bersemayam berarti seperti makhluk dalam bayangan mereka Allah itu seperti makhluk karena mereka khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk akhirnya mereka tolak al sifat bersemayam kalau Allah berwajah berarti Allah seperti makhluk jadi mereka terlebih dahulu menyerupakan Allah dengan makhluk karena untuk mensucikan bagi mereka Allah tersusun makhluk akhirnya mereka tolak sifat. Jadi kaidahnya kullu mu'attilin musabbih. Iya. Setiap kelompok yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala mereka pasti menyerupakan Allah dengan makhluk tak mungkin Allah turun ya, ke langit dunia mustahil. Kalau dia turun bagaimana? Siapa yang di atas? Kalau dia turun berarti seperti makhluk. Berarti satu tempat ke tempat lain dari tempat tinggi ke tempat rendah. Itu sifatnya makhluk. Allah mustahil bersamaan dengan makhluk. Sifatnya mukhalafatuhulil hawadith. Menyesi segala sesuatu yang baru. Bukan Allah yang turun, tapi yang turun adalah malaikat-malaikatnya. Itu takwil. Yang turun adalah perintahnya. Bukan Allah. Ya, kalau yang turun itu perintah, layakkah perintah berkata, perintah Allah berkata, hal minta mustafir, adakah yang mau minta ampun, kuampunkan dia, hal minta ibin faatubale, ada yang mau bertobat, ku terima tobatnya, layakkah perintah Allah berkata demikian? Ya, bahan Allah. Atau mereka mengatakan yang turun malaikatnya, layakkah malaikat mengatakan demikian? Tentu jatah layak. Kita menganggap bahawa Allah turun. Tentu tidak sama dengan turunnya kita Dan selama-lamanya Allah di atas harasnya Selama-lamanya di atas seluruh makhluknya Afwan, selama-lamanya di atas seluruh makhluknya Tidak pernah dalam makhluk dan makhluk tak pernah dalam Allah SWT Jadi bagaimana turunnya? Jangan tanyakan bagaimana Yang penting tak akan sama dengan turunnya makhluk Dan yang maha suci itu bercampur dengan makhluk Menempati makhluk Atau makhluk menempati Allah Jalla fi'ulah boleh ana zidu 'alaiha wa la nanqus minha. Tak boleh kita tambah-tambah ya apapun sifat Allah yang tak pernah Allah jelaskan ataupun nama-namanya ataupun kita kurang-kurangi. Yang datang kita terima. Yang dia jelaskan dengan rinci berupa sifatul isbat Allah menetapkan sifat-sifat dengan rinci kita tetapkan. Yang dia tolak secara mujmal, dia nafikan secara global, kita nafikan pula. Ya, jangan ditambah, jangan dikurangi. La nunqis minha, la nunqis minha wa la nufassirha. Wa la nukayyifha, jangan ditafsirkan dengan tafsir yang dilakukan oleh mukalam. Tidak pula kita nukayifah bertanya tentang kaifiatnya. Bagaimanakah wajah Allah? Bagaimanakah Allah bersemayam? Bagaimanakah Allah turun? Bagaimanakah Allah datang? Karena pertanyaan ini tak ditanya oleh Nabi dan para sahabat serta para tabi'in. Ya. Yeah. Kalau kau mau tahu bagaimana Allah turun, terangkan dulu bagaimana Allah SWT. Mana Manakala kau tak tahu bagaimana Allah turun, bagaimana kau bisa menjawab, mengetahui bagaimana. Dan kalau kau tak mengetahui bagaimana zat Allah, bagaimana kau tahu bagaimana turunnya Allah Subhanahu SWT. Bagaimana Allah bersama. Saya? Jangan tanyakan. Kalau kau mau tahu jawabannya, jawabannya terangkan kepada aku bagaimana zat Allah. Manakala kau tak mampu menerangkan bagaimana itu Allah, bagaimana kita tahu tentang kaifiat sifatnya? Bagaimana dia bersemayamnya? Jangankan mengetahui bagaimana turunnya Allah, mengetahui turunnya malaikat pun kau tak paham, tak tahu. Bagaimana turunnya Jibril dari atas langit ke bumi ini dan nah naik kembali? Wala nufassirha wa la Jangan tanyakan tentang kaifiat sifat. Kau yakini itu sifat datang daripada Allah, kau terima, sebagaimana zahirnya, tidak ditolak, tidak disamakan dengan sifat makhluk, tidak ditanyakan bagaimana Kaifiatnya Wala nutar jimaan sifatihi bilogatin gayri l Janganlah kita tafsirkan sifatnya, iya, dengan selain bahasa Arab, iya, karena tentunya tak akan pernah sama antara satu karakter bahasa dengan bahasa lainnya paling hanya bisa mendekati semata sebagaimana kita tak boleh menamakan Allah dengan nama selain bahasa Arab. Tak boleh kita katakan di antara nama Allah agung, tidak ada nama Allah agung. Yang ada Al Azim. Ya. Tak boleh kita menyebut Allah dengan nama-nama yang bukan Allah berikan dengan bahasa selain Arab. Ya. Dia manggil Tuhan yang dalam bentuk Nenek. Sebagian orang-orang di suku tertentu manggil Allah itu Nenek. Nenek. Tidak ada nama Allah Nenek. Ya. Macam-macam orang menyebut nama. Ya. Maka nama-nama Allah itu adalah yang datang dengan bahasa Arab. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha pemurah itu bukan nama Allah. Itu adalah merupakan terjemahan untuk mendekatkan pemahaman bukan itu nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman yur-Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang itu bukan nama Allah, tidak ada nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, itu terjemahan dari kata-kata ar-Rahman yur-Rahim yang dianggap kira-kira mendekati kepada maknanya ya, Maliki Yawmiddin dia pemilik hari berbangkit atau hari pembalasan Terjemahan Quran bukan Quran. Terjemahan Al-Quran adalah upaya untuk mendekatkan pemahaman kepada makna ayat. Ya, saya ulangi lagi, terjemahan Quran itu bukan Quran. Terjemahan sifat Allah bukan sifat Allah yang hakiki. Karena terkadang sulit menerjemahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sulit sekali. nih. Ya. Kadang-kadang nama-nama Allah itu begitu mirip ya Satu sama lain Al-Bari Al-Musawwir bari al, -bari, al Begitu mirip maknanya Tapi berbeda Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir Ini semuanya Menerjemahkannya sulit Semuanya mencipta Tapi ada beda-bedanya Ya Oleh kerana itulah Terjemahan nama Allah bukan Allah terjemahan sifat Allah bukan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah upaya mendekatkan saja wala nusyira na'am iqra wala nusyira ilaiha bi khawatiril qulub na'am wala nusyira ilaiha bi khawatiril qulub dan jangan sampai kita memberikan isyarat-isyarat tentang sifat Allah dengan perasaan atau apa yang terlintas di hati enggak bisa ya Allah Subhanahu wa taala itu tak dapat sifat-sifatnya diketahui dengan apa-apa yang terlintas dalam hati. Apa yang kau terlintas dalam hatimu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak sebagaimana yang kau anggap. Allah tak pernah sama dengan makhluk. Laisa ka mitli Apapun yang kau bayangkan kepada Allah, dia bukan seperti apa yang kau bayangkan karena dia tidak terbayangkan kita bisa membayangkan sesuatu yang ada misalnya Ada perumpamaannya, ada contohnya Ada yang mirip dengannya Ada yang bisa dikihaskan dengannya Ya, ada pun Allah Tak ada yang bisa dikihaskan dengannya ya. Tak boleh pula kita menafsirkan sifat-sifat Allah Dengan gerak-gerak tubuh kita Turunnya seperti turunnya saya misalnya Ya Dan semacamnya Naam bal nutliqu ma atlaqahu Allahu 'azza wa Bal nutliqu ma atlaqahu Allahu 'azza jal. Tapi kita menyebutkan secara global saja. Apa Allah sebutkan secara global? Naam. Wa nufassiru <tutup> alladhi fassarahu an alaihi wa wa ashabuhu wa tabi'una wa al-a'immatul mardiyun. Bin as-salafil ma'rufin bid-din wal kita pun menafsirkan apa-apa ini tafsirkan Nabi para sahabat-sahabatnya dan para tabi'in, para ulama yang dititahi Allah daripada orang-orang salaf yang terdahulu yang dikenal mereka memegang teguh agama, memegang teguh agama dan amanah. Naam. Wa najma'u 'ala ma ijma'u 'alaihi wa nujmi'u wa nah, nujmi'u 'ala Dan kita pun yang mengakui ijma' yang telah mereka sepakati terlebih dahulu. Mereka ijma' Allah bersemayam secara kita sepakati. Mereka ijma Allah tak pernah bersama dengan makhluk. Tak pernah bersatu dengan makhluknya. Senantiasa berpisah dengan makhluknya. Kita sepakati. Ya. Mereka ijma Allah tak pernah sama dengan makhluk. Kita sepakati. Ya. Dan kita pun memiliki sikap seperti mereka. Kalau mereka diam. Dan kita diam. Amma anhu. Manakala mereka diam. Tentang sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Apakah Allah mendengar? Ya Apakah Allah SWT memiliki teringat? Kita diam Tak kau tetapkan? Tak kau tolak Kenapa? Sahabat diam Allah pun diam Nabi diam Ya Apakah Allah SWT berkata-kata? Ya Apakah Allah punya lidah? Kita diam Jangan tolak, jangan tetapkan Allahu'alam Kenapa? Karena Nabi diam, Sahabat diam, Tabiin diam. Yang jelas, apapun yang disipati Allah tentang dirinya, apapun disipati Nabi tentang Allah, kita terima dengan meyakini semuanya tak sama dengan makhluk. Apakah Allah memiliki ruangan? Jawabannya ya. Kenapa? Allah mengatakan, Nabi mengatakan demikian, kita terima. Ya. Apakah Allah punya jari-jari? Ya. Mengapa? Allah yang mengatakan. Ya. Kita menetapkan. Apakah jadi Allah lima? Kita diam. Karena tak ada Rasulullah SAW jelaskan demikian. Allah pun tak jelaskan. Mereka diam, kita diam. Ini sifat dalam mengimani Allah. Nama-namanya. Ini Inilah kaidah dalam mengimani nama-nama Allah yang sifat-sifatnya. Ya. Ya. Mereka diam, kita diam. Naam. Wa nuslimu al-khabara li zahiri. Wa nusallimu. Wa nusallimu. Wa nus... Assalamualaikum. Wa nusallimu al-khabara li Wal ayata li tanziliha. Naam. Wa nusallimu al-khabara li Kita menyerahkan apa-apa yang datang. Berita. Tentang Allah. Kita pahami. Kita terima secara Zahir dari apa yang kita dengar. Kalau orang bilang singa, secara zahir kita akan ya memikirkan, membayangkan tentang singa, binatang yang begitu dahsyat buas, rajanya raja hutan. Itu namanya zahir. Begitu juga ketika Allah mengatakan wajah kita terima, tangan kita terima, itu zahirnya. Jangan ditafsirkan yang bukan-bukan. Turun kita terima, datang kita terima. Allah menolakkan kakinya di atas neraka jahanam kita terima. Allah menyingkap betis hari kiamat, sujudlah orang-orang beriman kita terima. Jika terdapat pernyataan keterangan dari Quran dari Sunnah kita terima. Ya, yau ma'ushafo'an sakin. Pada hari disingkap betis, wujud awna ialah sujud, mereka disuruh untuk sujud, fala ya Mereka tak mampu sujud. Kenapa? Karena mereka dahulu di dunia tidak sujud. Ya, ketika berkumpul seluruh umat-umat dengan tuhan yang mereka sembah dan setiap umat pergi ke neraka bersama tuhan yang disembah, tinggallah kaum mukminin. Ya, maka Allah bertanya, "Mengapa kalian tak pergi?" Kata mereka, "Kami menunggu tuhan kami." Maka Allah datang dengan bentuk yang tidak mereka kenal. "Aku tuhan kalian," kata mereka, "Ma'adzallah, kami berlindung kepada Allah. Kami menunggu tuhan kami di sini." Ya, maka Allah datang dengan apa yang mereka kenal. Maka Allah menyingkap betisnya, sujudlah seluruh orang mukmin. Orang-orang munafik mau sujud mereka jatuh tersungkur. itulah ayat yang berbunyi yawma yuksyafu an saqin. Ingatlah pada hari disingkap betis, wuyud'auna ila sujud dan mereka diseru untuk sujud fala yastati'un. Mereka tak mampu. Tak iman nih. Dengan meyakini apapun sifat Allah layak bagi Allah sempurna tidak sama dengan sifat makhluk mudah akidah al paling mudah jadi Allah punya betis ya dari mana? Quran mana? tafsiran para sahabat sama dengan betis kita mustahil Allah punya telapak kaki ya saya mengatakan nabi. Ya. Neraka pun berguncang terus minta tambahan maka Allah katakan Dia meletakkan tapak kakinya di atas neraka Jahanam. Seketika neraka pun terdiam berguncang dan terdiam dan berkata cukup-cukup. Ya, Iman ni. ayat li zahir tanzilha Ayat itu kita terima dengan apa yang Zahir daripada Ayat tersebut yang Allah turunkan Naam. La naqulu bita'wilil mu'tazilah La naqulu bita'wil mu'tazilah Kita tidak sependapat dengan takwilnya mu'tazilah Yang menolak Semua sifat Mereka mengatakan Allah sami'un bila sammin Allah itu punya nama sami' Maha mendengar tapi tak punya pendengaran bila sam'in. Ini kerja mutazilah kerjaannya. Kurang kerjaan. Kata mereka Allah. Sami'un bila sam'in. Allah itu punya nama maha mendengar. Tapi tak punya pendengaran. Basirun bila basar. Allah itu punya nama maha Melihat, Tapi tak punya penglihatan. Ya. Dan seterusnya. Qadirun bila kudra. Allah itu punya, punya nama qadir atau qadir. Maha kuasa tapi tak punya kuasaan. Jika ini disebutkan untuk seorang raja saja, enggak layak. Raja ini punya nama Maha Pemurah, tapi dia tidak pemurah. Itu celakaan. Ya. Ini Mu'tazilah, yang menolak semua sifat Allah SWT semua mereka tolak. Ya, mereka ingin mensucikan Allah, akhirnya mereka malah melecehkan Allah. Mereka menyamakan Allah sama dengan benda-benda mati Yang tak bergerak Tak bisa apa-apa Ya, Mereka ingin mencucikan Allah Akhirnya mereka menghinakan Allah SWT Allah tidak berkata-kata Kata mereka Subhanallah Mana lebih utama Yang bisa berkata-kata atau yang tak bisa berkata-kata Tentu yang bisa Berkata-kata Mereka tolak Ya Mereka menyebabkan kepada Allah berbagai macam Sifat-sifat yang hina Siapa yang tak bisa berkata-kata bagi manusia disebut? bisu Dan itu adalah merupakan aib Untuk manusia saja aib bagaimana untuk Allah Subhanahu SWT? Maka kita tidak pernah Mengatakan apa yang dikatakan Mu'tazilah Wal asyariah Apa yang dikatakan kaum asyariah yang hanya menetapkan sebagian kecil sifat-sifat. Menolak sebagian besar sifat. Wal jahmiyah. Nah, Kamil. Wal asyariyah, wal jahmiyah, wal mulhida, wal mujassima, wal musyabbiha, wal qarramia, wal mukayifah. Bal. Bal nakbaluha bila ta'wilin. Wa nu'minu biha bila tamsilin. Wa nakul al imanu biha wajibun. Wal qawlu biha sunnatun. Wa btiga'u ta'wiliha bid'atun. Kita tidak pernah sependapat dengan apa yang dipahami oleh kelompok asyari, asyariah yang menerima hanya tujuh sifat atau dua puluh sifat, menolak semua sifat lainnya. Kita tidak pula menerima pemahaman jahmiah. Asyariah nisbah kepada Al-Imam abul hasan Al-Asyari Rahimullah. Ya, yang akidahnya adalah akidah salaf, akidah sunnah akidah para sahabat, akidah Ahmad bin Hanbal sebagaimana tertuang dalam buku-bukunya Adapun pengikut-pengikutnya mengikuti dia pada periode sebelum dia kembali kepada sunnah setelah dia keluar daripada Mu'tazilah dalam hidupnya ada tiga periode dia dibesarkan oleh ayah tirinya bernama Al-Jubai dengan paham Mu'tazilah kemudian dia berdialog dengan ayah tirinya dia tak puas dengan akidah Mu'tazilah dia cendong kepada akidah uh, Abdullah bin Kullab Yang disebut dengan nama Kullabiyyah Dia pun mengembangkan akidah Kullabiyyah Setelah itu dia kembali kepada akidah Ahlu Sunnah Sekarangnya lah sebagian kitab kitabnya menjelaskan tentang akidah Hanya seperti al-Ibana Atau Maqalatul Islamiyyin Dan Nisalatun Ila Ahli Thagr Ada pun Jahmiyah pengikut ikut Jahamin Sofwan yang menolak semua nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walmulhidah. Almulhidah adalah orang-orang yang menyimpang dalam memahami sifat. Ya. Almulhidah. Yang menyimpang dalam memahami sifat. Mungkin dengan menolaknya. Atau mungkin dengan menyerupakannya dengan sifat makhluk. Walmujassimah. Walmushabbiha. Almujassimah adalah orang-orang yang menyerupakan Allah sama dengan makhluk. Ya, al-mujassimah atau al mushabbiha Ya. Al-Karamiyah adalah pengikut Muhammad bin Karam dari golongan al-Murji'ah yang mengatakan iman hanyalah merupakan ucapan belaka. Walaupun hatinya tidak mengakui kalau dia ucapkan maka dia dianggap beriman. Ini mazhabnya al-Karamiyah. Wal Mukayyifah adalah kelompok yang Bertanya bagaimana Allah swt bersemayam? Bagaimana wajah Allah? Ia mukayifah. Balnak baluha bila takwil. Kita menerima semua nama dan sifat-sifat tersebut tanpa harus mentakwilkannya. Wanu minu bila tentil. Kita imani dia semuanya dengan meyakini tak serupa sifat Allah yang dia jelaskan dengan sifat makhluk. Wanakul dan kita mengatakan al-iman wajib. Wajib mengimaninya, walaupun lebih sunnah. Wajib mengatakan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya tentang dirinya. Ya, wabtika uta'wili habida'. Ah. Adapun berusaha untuk mencari-cari tafsirannya, ya, yang menyimpang daripada apa dipahami oleh para sahabat itulah bid'ah. Nah. Akhirul Kalami Abil Abbasi ibn Surajin al-Lathi Hakahu Abu qasim Sa'ad bin Ali al-Zunzani fi ajubi fi ajubi ajuwatihi thumma dzakara ba'd Inilah perkataan terakhir daripada perkataan Abdul Abbas bin Nuraij dari ulama Syafi'iyah yang dinukil ulang oleh Abdul Qasim Sa'ad bin Ali Az-Zinjani dalam jawapan jawabannya kemudian setelah itu dia menyebutkan masalah-masalah lainnya dan jawaban-jawabannya insyaallah minggu akan datang telah akan pindah kepada perkataan imam dalam mazhab Syafi'i namanya Ahmad bin Al-Husain Abi Ahmad bin Al-Husain Asy-Syafi'i al yang terkenal dengan nama Ibnul Haddad. Agar kita faham inilah mazhab Syafi'i dan inilah mazhab ulama-ulama Syafi'iyah yang di atas jalan lurus mengikuti syafi'i rahimahullah. Bagaimana dengan orang yang mengatakan Mari sama-sama kita serahkan dengan yang di atas, bukan kepada Allah. Pakai dibolehkan. Tak mengapa, nggak ada masalah. Ya, ini namanya al-khabarul an-nilah. Kita boleh memberitakan tentang Allah yang di atas itu terjemahan. Ya, amin tumanfis sama. Ya, tak mengapa kita katakan demikian. Ya, serahkan saja kepada yang di atas. Maksud kita Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya al-khabar anjillah bukan tentang bukan penamaan terhadap Allah. Ya tapi informasi tentang Allah. Kata para ulama, Babul khabari awsa min babi al-asma. Si, e, Memberitakan tentang Allah itu lebih luas daripada nama-nama Allah SWT. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak al-abdihi wa rasulimu ammad.